Об'єкт No5. Акордеон. Проявлення об'єкта No5 спостерігається найчастіше в строго визначену пору року. Перші труднощі пошуку акордеона полягають у тому, що крім загальноназваних сезонів, як от осінь, весна тощо, присутні також плаваючі синоптичні цикли. На запитання лікаря. Скільки існує таких плаваючих пір року, маестро відповідав, скільки стиснеш у кулаці. Пора, під час якої найцікавіше виражена феноменологія об'єкта номер 5, пов'язана з двома ознаками – березневими сутінками та шквальним, але теплим вітром. Акордеон виявляє себе абстрактними пасажами, підсиленими відлунням довгих вулиць. Мелос постійно губиться за гучним гулом вітру. Опосередковано акордеон вилущує старі значення реальності, а відтак мітить пунктиром шлях до несловесного іншого. Принцип акордеона буде ще не раз інтерпретовано як найвиразніше музичне окреслення ідей абстракціонізму і дадаїзму. А відтак... Об'єкт номер 5 буде визнано притечею корпусу ідей керунку «Ембієнт». Акордеон, як артефакт, звільнений від ідей «Глос» покоління Логосу, може опинитися в авангарді естетичної революції і постати новим брендом покоління тиші. Ходять чутки про існування цілого «Ембієнт-кафе», колись клубу-кафе по вулиці Копцькій породженого поскрипуваннями грамофонної голки одного з аватарів об'єкта номер 5, патифона, виготовленого у Харкові у 1899 році. Грамофон «Що гуде» – це вухо, котре прислухається до самого себе. Олег П. запевняє, буцім якось побував у «Ембієнт кафе». Він каже, що всередині кафе дійсно стоїть великий грамофон з латунним розтрубом, помальованим на чорно. На патефоні обертається тільки одна грамплатівка, культовий альбом шанувальників dark ambient The Power of Blindness. Маестро запускає по пальці під окуляри і з насолодою тре очі. Ховає неопубл Берече модан і, жахаючи невротизованих трамваями голубів, віддаляється від лавочки у невідомому птахам керунку.